وطا و تاو تانیسین تلی ده دین د ده فیل موننس و ده مذکر رو دلو مساله زکر کی مخی ده فیل واحد او د تسمیر رو دلو سوا مساله و انلان ده دا قایده داو چه فایل اسمی زایری نووحی دل فیلو او چې کله ظمیری نو و للواد سونیلل مص نه اوجمع دا خبره سانو وتیرش ش اوس ظمیر فیلو د مذاکر او د مونس را وړو مسله فاعل چې کله فیل د نو پو فیل کی علامہ دا تانیس یعنی سا دا تانیس راوڑا متسل کی گی دیتا فیل پوری سا تانیس کی گی متسل کی خبر بوشت یعنی کسا علامہ دا تانیس سکڑا راوڑا سوک پدر بانی تیرازو نکی پکار خدا چکلہ فیل موننسی کمانت سه حقيقي وي ا کومانت حقیقی غيري حقيقي وي حيشو او فصل د فيل او د چا د فايل کومنس کې فصل ويو کو نوي او طالبه کار دي چې ته چې کم دینو په فیل کې علامه د تانی سکه راوړ لک طلعه الشمسو طلعه الشمس زرابت هندون زرابت هندون زرابت که دار هندون فصل شکنا صحیح شکنا تلعاتیل یوم الشمسو فصل شکنا و بس علامت تانیس راوڑل پکار دی پکار دی مطلب داده که دا جایز تم شامل لی واجب تم سده شامل لیه او زنی زایی که با جایی دی زنی زایی که واجبی جایز مطلب دا شو چیز زنی زایی که حض افمسا دی جایز دی صحیح شکا نا دا لکه پکار دی غنت نما تابیرو کو دار دی اولانی شیر مقصدو دا دا پلند زکر کرده دی اول دا دی شیر و دای زکر کرد زکر دی چه کل فائل سو موانسو نا کتا علامه دا تانی سراو لکنا نا بتا ک حداږي څوک در باندې زرا د کول شي بیا ور څوکای یو جواب بیا وایو واستو برابر کینا خو لکه چې ذکر کینې څوک قربانی تراس کولې شي زګه دا زمووافقل اصل هي شو کنه زګه چې د فایل ونس د بارا فيلم ونس راول دا دي موافقو او موافقو اصل رې خبره په شوي اوس دیو خبره شیکالا فائل د فیلو فائل د فیل اغه ضمیر د مؤنثو یعنی زميرو چې مخکي مؤنث ته تتو راجو دغه زایکي فیل مؤنث راول واجب دي یعنی علامر تانیس الهاق چې کوم نوسته واجب واجب دی او په توی شوګانا الشمس طلعت هندن ضربت هندن کوم معننس مخ کې ذکر شوه دي او کومننس غير حقيقي او چې فاعل ضمير متصلو فاعل سو ضميري متصلو او فعل متصرفو فعل سو و متصرف سرامنگ احترازو کدچانا در غیر متصرفنا غیر متصرف کی چل تاریخ تاہی صحیح دکنا در ایم چه فائل زمیرو دیس میں ظاہر نسو کو احترازو کو در چې چه زمیری سو متاصلو نو که منفاصلو نو ایکیم پسل سده جا اغیقیم تذکیرو تانیز دوار سدی لَكَ مَا ذَرَبَتْ إِلَّا هِنْدُونَ یا مَا ذَرَبَ إِلَّا هِنْدُونَ سُبْرَا بَانِ پُوشُوِ متصل سر از او خودشانا سُبْرَتْ سُبْرَتْ يَوْزَفَانِ پُوشُوِ هاو چی دا یوزَفُو کلا فائل اسم ظاہرو فائل سو خو موانس حقیقیو بلا فسلا موانس حقیقیو بلا فسلا نو پا اغیقیوم فیل موانس راول الواجب تی فیل موانس راول سو دی خبر پونش تی کلا سو فائل سو اسم مؤنث اسو حقيقي او فصل بکی نو نو بدرغه ځای کې چې کمنو بیا ثاني مؤنث راول سدي واجب لکذربت هند دون برابر تشي دې دو ځینو په وجوب باندې یو کوم زو چې فاعل ضميري فعل متصرف او فاعل ضميري متصلو فائل زمیر سو متصل فاغی که چه کمدنو علامہ دا تانیز پا پیل کراؤل سو دی واجب دویم چه کل چه کمدنو فائل موانس سی حقیقی اسم ظاهر موانس سی حقیقی دی, دی خوبیلہ فصلہ نوائی کم چه کمدنو سراؤل فائل موانس سراؤل سو, سو دی واجب دو زایشو تا دا ما تقریبا دو شیر ایلو ویلو صحیح نکا و تا او تانی سنت او تار تانی سمت تل کی کی دمازی سرا اذا کان ل انسا کلا چی وی دا چې کمندو مسند داخل انسا تا مؤنث تم اسند دی بی بیا مؤنث حقيقي بی ویو ک غیري حقيقي وی فصل ویو کو نوي کبد د تکلیف او کولو چې زبدا عاشقانو زړه بالکل نه زازارو كابد انذ العذى وانما تلزم في لامزمري متصل او مفهم حري او يقينا لازم ادا ذاتانث ذا غفيل سرا جاء فعل مسند ضمير متصل تا افعل بضمير متصل يعني فعل جاء فعل مسند ذات ضمير متصل تا په هغه ځای کې چې ضمیر متصل راجې د مؤنثه په هغه ځای کې چې تار اول د فعل سره دی لازم صحیح و ول ها مو فهمین ذات دې ذاته حری یا چې کومنره داسې اسمه ظاهر وو دا د اسمه ظاهر او چې خاوند د فرج او د فرج یې مؤنثه حقيقي مؤنثه څه شي حقيقي وو شوې کړه مؤنثه حقيقي نو اغا چې بی اسن فعل اسناد شوی اسمی ظاهر تا اواز اسمی ظاهر چ دلالت کوي په فرج باندې چې خاوند د فرج وي یعنی اسناد د فعل شي اسمی ظاهر مؤنث حقيقي تا بلا فصل لا غره بلا پوس ستر اغل له دي فصل لا اغل له دي بلغ تلوره قاعده بوته وه چې ستر اغل له دي فصل نو ماویل د سلو د فایل کې فصل لا اغل نو کفائل مؤنث حقيقي دي حقيقي مؤنث نو هغه کاره وړل او ناره وړل دواړه سي جائز دي د چي مؤنث حقيقي کی را او ناره وړل دواړه جائز دي نو مؤنث غير حقيقي کی به تاريخ الاولا را وړل او ناره وړل دواړه سي څه راغي فصل صحیح وکړه نه وقد یو بی حلفز لطرکتا ای فی نحوی بنت الواقفی وقد یو بی حلفز لطرکتا ای فی دا فصل پری خودل دتالا را لطا پر خودل سکی جائز سکی دا فصل سکی جائز سکی پا لگدا ترکیب شو اتل قاضی بنت الواقفی رالد قاضی خواتا لرد واقفو او اغیر چه کمدنو رپورٹ دائر کو چې اپلار دازای وقف کرده دی اوس سی اغاقا چه کمدنو زانلا خوریو رپورٹیو کو اتل قاضی یا بنت الواقفی نو بنت الواقف ده اتا سده فائل ده نو اتت او اتا دواره بیلسی دی جائز اتت او سشه اتا راوڑل وقت خود چه کمدنو دتا اولاوی زگمخ کی جنہی دکنہ موانس ته راول لی اولادی خو پرې کولی څه دي چایز خو شوي غره راول لی سری اولاد زګدې وجنه اباحت دی وي چې دا نه راول صرف سری چایز دی مباحتی اور اولاد سری راول لی په دی باندې پهن شوي بالا مثلا ولحظ فما فاصل بین الا بظلا كما زکا الا فتا ابن کې او خاص فصل د کرکي مخکام او اودي ک کي خاص په مخکنی فصل کې چې فصل د فاعلو د مفول راغلیلو نو په هغې کې نر راړ د تا جایزو او را وړول شو او لا دلته کېې ک کې چې په الله سر سر راغلی فصل راغلی د فالو دول فلو د فیل ترز په الله سر راغلی فصل راغلی نو په هغې کې نه راول د تا کونو شوی جایز خوشو کنا اولا دی میں کماماک کی مثال ہوئی ما زربا الا ہیا جایز دی ما زربا الا ہوا ہیا دل تا ما زکا الا فتا تبن العلا ما زکا الا فتا تبن العلا زان نده پاکڑه مگر اغشی نایده ابن العلا ما زکا إلا صحیح وکړه نو فتاتو فتاتو د فایل زکړه کنه په زکات سره زکات نه راوړي تینه نه راوړي نو د اندر راوړل د تاج کندر داسه شي دي اولاد دی د فضل معنا نه ده د فضل دی معنی دا راجحه معنی اکثر نه ده ان اندر راوړل چې کندر داسه شي راجح شي راجح د نه راوړل دی دا رګیږي اکثر نه راوړل دی اکثر مثلا نه دا د ډیرو ترکیبونو کیسوم شوی دا تا راولې شوی دا تا دغړې شوی راولې شوی نو فضلانا کثرت مراد اند دی د فضلانا ترجیح شد مراد دا یعنی حذف په اسباب د تابانه راجح ته و ول حذف ما فصلم الا فضل كما زكا الا فتا ابن العلا او الحذف دتا سره د فصل نه په الا سره غوړکړی پا شوی دی په ثابت باندې قول باندې کما زکا الا فتا ابن العلا والحذف قد یاتی بلا پسلم وما ضمير ذل ما جاز فی شعر وقع د دې کمندنو دا, کم دا غفیل مسمر نشته استثنا مو ویره چې کله ذمیر متصل سی صحیح وګار بسرور آغی کی بسی تار اول سری واجب بل مونگویلو چی سو فائل اسمی ظاہر دو مونگو جو بی بی لیو کنا فائل اسمی ظاہر بلا فصل و معنیس حقیقی حالتا کم تار اول سو واجب دیر دوارو بارا کی ذکر گئی کلنا کل شیر شی مجبوری شی پایگی کسی فرید انسا خفرا ازا مجبوری مسئلی زن لگی فامانیزو تر را غیر باغیت والا مسئلہ دا راغ اجوبی کی سارا ورج فکم ده کی سو واجبو راغ کی دلم بیا پر خضر سدی یعنی تاسو د قران تک نه دی چې انکار ته نه کیږي دا, دا نش په قید دی مجبوری به شه از ضرورت او طبيحو محظورات او مجبوری کی چې کنه نو خر روا دین او تخو په کلانور څه خبرې خبره باندې پوره شروع دی دا, دا مجبوری مثلا دا یو شیر ده لکه دلک په مرز او تورغه غيره دا په تاسو دا ټول په کې ملاوي کی بل کې دا, دا کپی خو میخونه ټکوالې اقو ی چې بو ووست حرامونه هیڅ کسی بګیشته وجب حسبه وجب اخیره وجب تقدیموه. کسی میسی چې بګیشته په بکه قط ضروري ا دې په کله کله قط سکی دا ور قطه مزاری داخلي په کله کله سکی کنه رو تا ته ګنجیشته کی پری دې کله شیرونه میرونه خلق ویلې ا دې څه چلی کړې بخیر نه خامخاجزان دي دا وروه استدیره نه دا ځکره ورو سړې بمانی زه دوه وخت لګیدلم الفی والا 360 د غنو لک خو او ابن عاجب خو تاسو چې صورت د پنځ پیر نه راغلی دی بلاشې ولحظ قد یاتی بلا فصل وما زمیر ذلم جازفی شیرن وقا او خزب د تا کل نه راکه کل نه کل راځي په صورت دا عدم فصل کې صورت د چا کې عدم هل توجوب مو ویلو کنه دا ادم فصل په صورت کې مونږ وجو بله او کړهکه له حسب د شي او بل وا ما زمير مجاز چې زمير متصل مونږ وي چې هر چاته وي هیڅو کنه کومونسې حقيقتي دي کومونسې قیاضی دي غیر حقيقي ګره کاری وته نو الته کې وجود دتاو کنه انوې چې زمير ست راجي موننس د المجاز دسي راجي موننس المجازي دسي راجي التقي بع حزب 19 هدايه را غلي د خو په شعر کې پچا کې شعر ځنې وځي د فی شعر د زوارو سره لګي نه دا اومده را یوي سره د اومده چا سره د زوارو قیدو جو به سره د فی شعر سکی لګي اوزنه وځي د رستنۍ قید سره سکی لګي خو مجبوری به شه د نو په شعرین واقع په شعر کې څنګه واقع شو دا وتا بس